Goethe-Institut Internationes Bulatz Standardtest.de 00 Modelltest Schreiben Sie während des Hörens Ihre Lösungen in das Aufgabenblatt. Wenn der Test zum Hörverstehen beendet ist, haben Sie fünf Minuten Zeit, um Ihre Lösungen in den Antwortbogen zu schreiben. Teil 1 Aufgaben 1 bis 10 Sie hören zehn kurze Gespräche. Kreuzen Sie im Aufgabenblatt bei den Aufgaben 1 bis 10 die richtige Lösung A, B oder C an. Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören jedes Gespräch zweimal. Aufgabe 1 Welchen Schreibtisch möchte Frau Dr. Schmidt für Ihr Büro? Guten Morgen, Frau Dr. Schmidt. Es geht um Ihren neuen Schreibtisch für Ihr Büro. Wir haben da mehrere Angebote unseres Lieferanten. Er hat drei Formen zur Auswahl. Oval, rund oder rechteckig. Ach, eigentlich ist mir die Form egal. Hauptsache, er ist aus Eichenholz. Also, ich könnte mir den eckigen Tisch am besten bei Ihnen vorstellen. Gut, ich lasse mich gerne von Ihnen beraten. Der ist auch wirklich schön und sieht sicher gut aus.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 Ich brauche für meine Dienstreise unbedingt noch ausländisches Geld. Was soll ich denn besorgen? Eigentlich können Sie doch überall mit Euro bezahlen. Ja, aber nicht in den USA. Da zahle ich sowieso mit American Express. Aber für meinen Aufenthalt in Großbritannien sollte ich schon Landeswährung dabei haben. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Hallo, Herr Mayer.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 Aufgabe 3 Wann will Frau Wolf wieder im Büro sein? Frau Wolf, der Chef fragt an, wann Sie wieder im Büro sind, weil er dringend einen Termin mit Ihnen braucht. Sie wollten doch eigentlich am 12.09. zurück sein. Ja, das hatte ich so geplant, aber leider kam etwas dazwischen. Dann wollte ich am Mittwoch den 14.09. zurückkommen, aber das werde ich auch nicht schaffen. Sagen Sie ihm doch bitte, dass ich frühestens am Neunten zurück sein werde. Der Termin mit ihm könnte also noch am 15. oder am 16. September stattfinden. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Frau Wolf, der Chef fragt an, wann Sie wieder im Büro sind, weil er dringend einen Termin mit Ihnen braucht. Sie wollten doch eigentlich am zwölften Neunten zurück sein. Ja, das hatte ich so geplant, aber leider kam etwas dazwischen. Dann wollte ich am Mittwoch, den vierzehnten neunten zurückkommen, aber das werde ich auch nicht schaffen. Sagen Sie ihm doch bitte, dass ich frühestens am fünfzehnten neunten zurück sein werde. Der Termin mit ihm könnte also noch am fünfzehnten oder am 16. September stattfinden. Aufgabe 4. Wie sieht Herr Feldmann aus? Gut, Herr Feldmann. Ich hole Sie dann morgen am Bahnhof ab. Aber, Entschuldigung, ich habe Sie ja noch nie gesehen. Wie kann ich Sie erkennen? Haben Sie eine Zeitung unter dem Arm oder so etwas? Das ist nicht nötig. Ich bin über zwei Meter groß und sehr dünn. Sie finden mich sofort.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 Aufgabe 5 Was bekommt die Frau des Chefs? Ich bin morgen bei meinem Chef eingeladen. Was bringe ich nur seiner Frau mit? Ich finde Blumen langweilig. Ich habe schon an etwas Süßes oder ein gutes Buch gedacht. Ich weiß nicht. Vielleicht liest sie nicht und mag keine Süßigkeiten. Mit Blumen macht man nie was falsch. Die sind immer richtig. Na gut, dann höre ich auf deinen Rat. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Ich bin morgen bei meinem Schiff eingeladen. Was bring ich nur seiner Frau mit? Ich finde Blumen langweilig. Ich habe schon an etwas Süßes oder ein gutes Buch gedacht. Ich weiß nicht.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 Wann braucht Herr Hoffmann eine Sekretärin? Hotel Hamburger Hof, Büroservice, guten Tag. Guten Tag, Hoffmann, Zimmer 307. Ich habe ein paar Briefe zu diktieren und brauche deshalb demnächst eine Ihrer Sekretärinnen. Gern. Wann? Sofort oder heute Nachmittag? Es hat keine Eile. Am liebsten wäre mir morgen um 14.30 Uhr. Geht in Ordnung, Herr Hoffmann. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Hotel Hamburger Hof, Büroservice, guten Tag. Guten Tag, Hoffmann, Zimmer 307.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 Sie hören im Radio eine Nachricht von einer Messe. Was ist in diesem Jahr anders? Die Organisatoren der Tarmstädter Landwirtschaftsmesse sind sehr erfreut. Obwohl nicht mehr Aussteller als im vorigen Jahr an der Messe teilgenommen haben, ist die Besucherzahl um gut 10 Prozent gestiegen. Bei herrlichem Sommerwetter zog es Massen von Fachleuten und Neugierigen zu den verschiedenen Ständen der Aussteller aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Die Organisatoren der Tarmstädter Landwirtschaftsmesse sind sehr erfreut. Obwohl nicht mehr Aussteller als im vorigen Jahr an der Messe teilgenommen haben,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 Sie hören ein Gespräch. Welchen Flug soll das Reisebüro buchen? Guten Morgen. Es geht um das Flugticket nach Los Angeles, das wir auf den Namen Hilpert bei Ihnen gebucht haben. Moment mal bitte. Peter Hilpert, ist das richtig? Mhm. Flug München Los Angeles am 12. April? Genau. Da haben sich leider ein paar Änderungen ergeben. Bitte buchen Sie den Flug jetzt für eine Woche später, also für den 19. April. An den Stops in New York und San Francisco hat sich nichts geändert? Doch. Herr Hebert braucht nur einen Aufenthalt in New York. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Guten Morgen.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 Doch, Herr Hebert braucht nur einen Aufenthalt in New York. Aufgabe 9 Sie hören ein Gespräch. Wie soll die neue Homepage aussehen? Herr Wittmann, guten Morgen. Ich möchte mit Ihnen über unsere Homepage sprechen. Da ist einiges am Layout, was mir nicht gefällt. Ja, ich bin auch nicht glücklich über die Seite 2, weil da zu viel drauf ist. Entweder müssen wir eine Seite zusätzlich einfügen oder wir müssen den Inhalt kürzen. Den Inhalt kürzen? Das geht nicht. Bitte versuchen Sie, die Seite 2 so zu verändern, dass sie klarer wird.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 Hallo Agnes, wie fandest du denn unsere Abteilungsbesprechung heute Morgen? Ich weiß nicht. Ich fand die Kritik am Kollegen Meiner zu hart. Er hat sich wirklich sehr für das Projekt eingesetzt und extrem hart gearbeitet in den letzten Wochen. Können wir das dem Chef nicht mal sagen oder ihm eine E-Mail schicken? Das halte ich für nicht so gut. Du weißt, wie das mit ihm ist. Wenn der mal eine Meinung hat, ist es schwer, ihn davon abzubringen.